Baltagul de Mihail Sadoveanu Romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, 1880-1961, a apărut în noiembrie 1930 și este un adevărat poem al naturii și al sufletului omului simplu, o mioriță în dimensiuni mari, spunea George Calinescu. Versul moto stăpâne, stăpâne, mai cheamă și un câine, argumentează viziunea mioritică asupra morții căreia Sadoveanu îi dă o nouă interpretare, aceea a existenței duale ciclice, succesiunea existențială de la viață la moarte și din nou la viață. Romanul Baltagul a fost scris în numai 17 zile și publicat în noiembrie 1930, când Mihail Sadoveanu împlinea 50 de ani, fiind primit cu un ropot de recenzii entuziaste de către exegeții vremii. Romanul are ca sursă de inspirație baladele populare de la care Sadoveanu preia idei și motive mitologice românești. Salga, adică setea de împlinire a actului justițiar, de înfăptuire a dreptății ce domină toate faptele eroinei. Dolca, ideea profundei legături a omului cu animalul credincios. Miorița, Tema, motivul, conflictul, discursul epic simplu, concepția asupra morții sunt numai câteva dintre cele mai semnificative elemente ale baladei ce se regăsesc și în roman. Tema romanului Tema romanului ilustrează lumea arhaică a satului românesc, sufletul țăranului moldovean ca păstrător al lumii vechi, al tradițiilor și al specificului național, cu un mod propriu de a gândi, a simți și a reacționa în fața problemelor cruciale ale vieții, apărând principii de viață fundamentale, statornicite din vremuri imemoriabile. Semnificația titlului Mit și tradiție Titlul este simbolic, întrucât în mitologia autohtonă, baltagul este arma magică și simbolică menită să împlinească dreptatea. Este o unealtă justițiară. Ea este în basmele populare, furată de forțele malefice, adică zmeii, și redobândită de personajul pozitiv. Principala trăsătură a Baltagului este că, atunci când este folosit pentru înfăptuirea dreptății, aceasta nu se pătează de sânge. Un răului se dovedește a fi întoarsă, arma binelui. Baltagul dă prilej Vittoriei Lipan ca prin abile întrebări. Să-l ispitească pe calistrat bogza, afară din tăcerea sa, pentru a vorbi și a se demasca, în sensul basmului arhaic Baltagul este unealta magică, însușită de răufăcător și recucerită de erou Obiectul pare învestit cu puteri uimitoare Atâta vreme cât se află în posesia lui, răufăcătorul se păstrează ascuns Pierzându-l, el apare cu adevărata sa înfățișare. Cartea lui Sadoveanu se cheamă Baltagul, așa cum se cheamă unele basme, nu elușa fermecată sau paloșul năzdrăvan, așa cum spunea Petru Mihai Gorcea în nesomnul capodoperelor, basmul eternei repetiții însemnări sadoveniene. Cuvântul baltag poate veni și de la grecescul labris, care înseamnă se cure cu două teișuri, dar și labirint. În roman este vizibil simbolul labirintului ilustrat de drumul șerpuit pe care îl parcurge Vitoria Lipan în căutarea soțului. Atât un labirint interior, al frământărilor sale de la neliniște la bănuială, apoi la certitudine, cât și un labirint exterior al drumului săpat în stâncile munților pe care îl parcursese și Nechifor Lipan. Acest labirint, cu drumurile sale șerpuite, amintește curgerea continuă a vieții spre moarte și a morții spre viață. Vitoria pornește în căutarea soțului din interior, din întuneric, pentru a putea ajunge în exterior, la lumină. În mitologia universală, labirintul este casa securii duble, sugerând dualitatea existențială, adică un simbol al vieții și al morții. Centrul acestui labirint este râpa dintre Suha și Sabasa, unde zac semintele lui Nechifor Lipan. Structura romanului evidențiază două componente, una simbolică mitică și cealaltă epică realistă, care se interferează pe parcursul întregului roman. Romanul Baltagul este o operă epică, deoarece narratorul omniscient își exprimă indirect sentimentele și concepțiile prin intermediul personajelor și al acțiunii. Modalitatea narrativă se remarcă prin absența mărcilor formale ale narratorului și relatarea la persoana a treia, fapt ce argumentează detașarea acestuia de evenimente. Timpul în care are loc acțiunea este limitat și cronologic, Întâmplările se petrec în toamnă până în primăvară, dar nu este precizată perioada, deoarece Vitoria Lipan trăiește într-un timp mitic românesc, un timp spiritual al credințelor și datinilor străvechi care au valabilitate în orice epocă. Perspectiva spațială este reprezentată de meleagurile accidentate și stâncoase ale munților din Moldova, ilustrând viața aspră a muntenilor. Acțiunea este complexă, iar structura este mai complicată decât la povestire sau la novelă. În cele 16 capitole, precedate de o legendă fascinantă, sunt povestite în principal acțiunile Vitoriei Lipan de a afla adevărul despre absența soțului ei și de a împlini dreptatea prin pedepsirea răufăcătorilor. Specific romanului este și conflictul interior al eroinei, ilustrat prin zbuciumul profund al sufletului ei chinuit de incertitudine, în care se manifestă un drum lăuntric, sinuos, de la neliniște la adevăr, numit labirint interior, care conturează un personaj mult mai complex decât în povestire sau nuvelă. Cele 16 capitole ale romanului evidențiază trei idei esențiale. Primele șase capitole cuprind așteptarea femeii dominate de neliniște și speranță. De semne rău prevestitoare, se prezintă gospodăria Lipanilor, oamenii și obiceiurile locului. Capitolele șapte 13 ilustrează căutările Vitoriei pe drumul parcurs de nechifor Lipan, în care sunt trimiteri la obiceiuri și tradiții, botez, nuntă, precum și descrierea locurilor abrupte ale munților. Ultima parte, capitolele de la 14 la 16, evidențiază găsirea rămășițelor pământești ale lui Nechifor, ritualul înmormântării, demascarea criminalilor, înfăptuirea actului justițiar și ideea de ciclicitate existențială a vieții către moarte și din nou la viață. Să luăm de la coadă toate câte am lăsat. Construcția subiectului Incipitul îl constituie legenda privind rânduielile pe care Domnul Dumnezeu, le-a stabilit pentru toate neamurile omenești, după facerea lumii Legenda o spunea Nechifor Lipan, la cumătrii și la nunți De la care era nelipsit în vreme de iarnă Și această poveste îi vine în minte nevestei lui, Vitoria Din memoria afectivă, ea având aici rolul de narator mesager Legenda este o prezentare a locuitorilor din munții țărilor de sus a aspre de caracter generate de traiul în locuri stâncoase, a vieții dure a muntenilor, cărora Dumnezeu le hărăzise să stăpânească ce au și în plus le dăruise o inimă ușoară ca să vă bucurați cu al vostru. Acțiunea romanului este simplă. Subiectul, având un singur fir epic și anume drumul parcurs de Vitoria Lipan în căutarea soțului său, Nechifor. Efortul căutării urmează un traseu dificil și sinuos. Vitoria parcurgând un drum al neliniștilor și al zbuciumului sufletesc, sub forma labirintului interior și altul, un labirint exterior, pe cărările șerpuite și înguste ale munților, dorind să afle adevărul și să împlinească dreptatea. În măgura tarcăului, Vitoria Lipan este îngrijorată că ceva rău s-a întâmplat cu bărbatul ei. Nechifor Lipan, care plecase la Dorna să cumpere o turmă de oi și nu se întorsese cum ar fi trebuit și nici nu dăduse vreo știre Niciodată până acum el nu întârziase atât de mult, 73 de zile Deși zăbovise uneori la vreo petrecere că îi plăcea cântecul și vinul bun Femeia încerca să ajungă până la el cu gândurile Îi auzea în mintea ei numai glasul, dar nu putea să-i vadă chipul Lipanii aveau atât avere cât le trebuia și din cei șapte copii cu cât îi binecuvântase Dumnezeu, mai trăiau doi, o fată, Minodora, și un băiat, Gheorghiță. Frământându-se pentru întârzierea bărbatului ei, Vitoria crede că e primul semn rău care a împuns-o în inimă. Atunci când îl visează pe Nechifor Lipan călare, cu spatele întors către ea, trecând spre asfințit o revărsare de ape. Iar altădată îl visase, trecând călare, o apă neagră. Era cu fața încolo, ceea ce înseamnă că ceva rău s-a întâmplat cu Nechifor. Atunci când Cocoșul se întoarse cu secera cozii spre focul din horn și cu pliscul pe poartă, Vitoria înțelege că Nechifor nu vine, deoarece Cocoșul dă semne de plecare, iar nouul către hlău, e cu Bucluc. Încercând să găsească răspuns la semnele rău prevestitoare, Vitoria se duce la preotul Danila, care îi promite că va face o slujbă și va citi la biserică pentru ca Dumnezeu să facă lumină și are să-ți aducă pace. Femeia se duce și la Baba Maranda, vrăjitoarea satului, care îi spune că Nechifor și-a găsit una cu ochi verzi și cu sprâncenele îmbinate, oferindu-se să facă vrăj ca să-l aducă înapoi. Vitoria refuză, pentru că vrea mai întâi să facă rugăciunile cele de cuvință la Maica Domnului, Apoi să țină post negru 12 vineri în șir și până atunci poate că vine și Lipan acasă. Bănuiala că s-a întâmplat o nenorocire, o devora ca un vierme neadormit, se închide în sine să caute în interiorul ei lumina călăuzitoare. Se desfăcuse încet, încet de lume și intrase oarecum în sine, ilustrând labirintul interior. Concentrarea profundă a viitoriei este atât de mare încât timpul stătu fiind însemnat numai cu vinerile negre în care se purta de colo-colo, fără hrană, fără apă, fără cuvânt, cu broboada cernită peste gură, Desprinsă de realitatea înconjurătoare, ea se socotea moartă ca și omul ei care nu era lângă dânsa, ceea ce înseamnă că de la bănuială ajunsese la certitudine și se hotărăște să plece în căutarea adevărului să afle ce s-a întâmplat cu soțul ei. Dacă a intrat el pe celălalt râm, o intra și eu după dânsul. Vitoria pune ordine în gospodărie cu o luciditate impresionantă. Pe Minodora o duce la mănăstire, vinde agoniseala pentru a face rost de bani pentru drum, lasă lui Mitrea cele de trebuință și porunci pentru timpul cât va lipsi. Îi comandă fiului ei un baltag pe care îl sfințește preotul și a doua zi, pe 10 martie, Vitoria pleacă împreună cu Gheorghița în căutarea lui Nechifor, urmând întocmai drumul parcurs de acesta și având un scop bine definit. Mai ales dacă-i pierit, cată să-l găsesc, căci viu se poate întoarce și singur. Episodul narrativ al călătoriei conturează drumul pe care îl parcursese Nechifor și pe care Victoria îl urmează în tocmai. Nevasta întreabă peste tot, pe la hanuri și pe la oameni, de bărbatul cu căciulă brumărie și cal negru țintat. Ea și Gheorghiță sunt însoțiți până la Călugăreni de domnul David. Și primul popas îl fac la han, la Donea, care le spune că nu-l mai văzuse pe Nichifor cam de astă toamnă. Următoarele popasuri la Călugăreni, apoi la Farcașa, cei doi drumeți află că un muntean care avea un cal negru țintat în frunte și căciulă brumărie trecuse pe acolo. La borca, sătenii au abătut din cale ca să participe la o cumetrie, masă după botezul unui copil, unde Vitoria a închinat paharul de băutură către naș, iar la cruci, cei doi călători au dat peste o nuntă, unde Vitoria a primit plosca și a făcut frumoasă urare miresei, considerând însă că este un semn rău faptul că întâi am dat peste un botez, și s-ar fi cuvenit să văd întâi nunta și pe urmă botezul. La vatra Dornei, cei doi călători află de la prefectură că în luna noiembrie, Nechifor Lipan cumpărase 300 de oi, fiind cea mai mare vânzare din târg, apoi vânduse 100 de oi la doi munteni și o luaseră împreună spre Neagra. Ca urmare, Vitoria hotărăște să se întoarcă așa cum presupune că s-ar fi întors și Nechifor, luând drumul spre casă. Oposind la o crâșmă de la marginea dornelor, nevasta află de turma de 300 de oi și de trei oameni călări, precum și de cel care era pe un cal negru țintat și purta căciulă brumărie. Următoarele informațiile capătă la Broșteni, la Borca, apoi la Sabasa, aflând și aici urma oilor și a călăreților. Coborând muntele, drumeții s-au oprit în satul Suha, unde ținea crişma domnul Iorgu Vasiliu, care le spune că trecuseră mai întâi oile și ciobanii, apoi sosiseră și cei doi stăpâni, nu trei, cum susținea Munteanca, mai ales că-i și cunoștea pentru că erau de prin partea locului. Pe cel cu buză crăpată îl chema Calistrat Bogza, iar pe celălalt mai mărunt Ilie Cuțui. Vitorie se pare limpede că în aceste două localități s-a petrecut omorul. Trecând din nou muntele la Sabasa, pe când întreba din casă în casă despre Lipan, Nevasta descoperă câinele soțului ei, Lupu, care îi călăuzește pe Vitoria și pe Gheorghiță într-o râpă, unde găsesc osemintele lui Nechifor Lipan. Femeia observă că are căpățâna spartă de baltag și socotește că este datoare să afle adevărul și să-i găsească pe criminal, deoarece cine ucide om nu se poate să scape de pedeapsa dumnezeiască. Vitoria face rânduielile cuvenite pentru mort, anunță autoritățile, se îngrijește de preot, angajează bocitoare și vechează ca toate ritualurile să fie respectate până în cele mai mici amănunte. Tot satul se adunase la biserică, chemat de zvonul clopotelor și de sunetele buciumelor, și s-a făcut slujbă mare, cum puține s-au văzut în sabasa. Episodul denunțării vinovaților începe cu vizita Vitoriei la prefectură. Ea nu acuză pe nimeni. Dar modul insinuant în care își exprimă nedumeririle în legătură cu dispariția unui posibil martor care ar fi trebuit să asiste la târgul făcut de cei trei oieri la cumpărarea oilor, ori în legătură cu existența chitanței de primire a banilor ce ar fi trebuit să se afle în chimirul mortului, sunt sugestive pentru inteligența viitoriei și înclinațiile ei de detectiv. Este foarte insistent atunci când îi poftește la îngropăciune, pe subprefectul Balmez, dar și pe Calistrat Bogza și Ilie Cuțui, cu scopul de a pune în scenă demascarea și pedepsirea criminalilor, dovedind o dibăcie deosebită în cunoașterea firii umane. După înmormântare, pomenirea mortului s-a făcut acasă la domnul Toma și pentru că era în vremea postului cel mare, fusese mai greu cu mâncarea, dar băutură era destulă și bună, care împlinea lipsurile, și Vitoria era mulțumită că bărbatul ei... Își găsise în sfârșit Hodina Scena de mascării ucigașilor este cutremurătoare Îndemnându-i pe mesen să munce și să bea Victoria observă că Bogza are un baltag despre care spune că e mai vechi și știe mai multe Apoi ea începe să povestească faptele așa cum se petrecuseră Pentru că îi le spusese Lipan atunci când îl priveghease să râpă toți mesenită cuseră iar sub prefectul se arătă foarte interesat de povestea vitoriei. Nechifor Lipan umbla la deal. Vremea era nasfințit și împreună cu el mai erau, în afară de câine, doi oameni. Unul se uita dacă nu trece cineva, iar celălalt venea ușor în spatele lui, ținându-și calul de căpăstru. Cel din urma lui Nechifor i-a dat lui Lipan o singură pălitură și bărbatul a căzut cu capul în coama calului, pe care ucigașul l-a împins în râpă. Căinele s-a repezit la criminal, dar acesta l-a lovit cu piciorul sub bot, prăvălindu-l și pe el în prăpastie. Cei doi au încălecat și au plecat. Nu i-a văzut și nu i-a știut nimeni până acum. Îl întreba apoi pe Gheorghiță dacă nu poate citi ceva pe baltagul gospodarului, deoarece ei îi se pare că pe baltag e scris sânge și acesta-i omul care a lovit pe tată tău. Pierzându-și cumpătul, Calistrat se repede la băiat să-i zmulgă baltagul. Îl lovește cu pumnul în frunte pe cuțui care apoi să-l împiedice, dar Vitoria strigă să dea drumul câinelui care era legat. Un urlet fioros, lupul rupe lanțul, iar bogza se năpustește asupra lui Gheorghiță ca să-i zmulgă baltagul și să se apere de câine. Atunci, feciorul mortului simți în el crescând o putere mai mare și mai dreaptă. Apoi îl lovește scurt cu muchia baltagului în frunte, în timp ce câinele se năpusti la beregată. Calistrat Bogza mărturisește că eu l-am pălit într-adevăr pe Nichifor Lipan și l-am prăvălit în râpă, după cum a dovedit nevasta lui, fiind împreună cu Ilie Cuțui și recunoscând că l-a ucis ca să-i luăm oile. Odată adevărul aflat și criminalii pedepsiți, Vitoria se pregătește să se ducă acasă, plănuind că se va întoarce pentru parastasul de 40 de zile când vor face praznic cu carne de miel de la turma cea nouă. Tot atunci o va aduce aici și pe Minodora, ca să cunoască mormântul tatălui ei, apoi se vor întoarce cu toții acasă, la măgura ca să luăm de coadă toate câte am lăsat. Întorcându-se dinspre moarte spre viață, Vitoria trebuie să ia de una singură hotărâri în ceea ce privește destinul copiilor ei, iar finalul romanului ilustrează aceeași luciditate a femeii care se gândește că nu poate să o dea pe Minodora după feciorul acela înalt și cu nasul mare al dăscăliței topor. Legătura spirituală dintre cei doi soți este solidă și eternă. Ea se bazează pe dragostea de 20 și mai bine de ani. Vitoria și Nechifor Lipan formează o pereche de inițiați, un cuplu ce simbolizează triumful iubirii asupra dramei existențiale a omului și asupra răului din sufletul omenesc, deoarece lumea asta e mare și plină de răutăți. În romanul Baltagul, Mihail Sadoveanu realizează o uniune de plină a sufletelor celor doi soți, care comunică nu numai în timpul vieții, ci mai ales dincolo de moarte, ceea ce a făcut să fie considerat un roman de dragoste. Romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu este o specie a genului epic în proză, de mare întindere, cu acțiune concentrată și cu o intrigă bine evidențiată. Personajele puternic individualizate sunt angrenate în conflicte puternice, iar structura narrativă conturează o imagine profundă a sufletului țărănesc și a vieții patriarhale. Principalul mod de expunere este narațiunea, iar personajele se conturează direct prin descriere și indirect prin propriile fapte, gânduri și vorbe cu ajutorul dialogului și al monologului interior. În romanul Baltagul, Mihail Sadoveanu a pus accentul pe observație, restrângând descrierea și dezvoltând acțiunea prin construirea unor caractere puternice, variate sau pitorești. Acesta fiind, probabil, cel mai reușit roman obiectiv inspirat dintr-o baladă populară. Nicăieri n-a pus Sadoveanu mai multă obiectivitate și mai puțin sentimentalism decât în acest roman, spunea Nicolae Manulescu în Sadoveanu sau utopia cărții